Då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster-podcasten Om albumet som förändrade ditt liv Och den här gången ska vi inte diskutera en, vad ska man säga, en LP Vi ska prata om en EP Och kanske den mest omskrivna EP i Sverige i år Det är förstås Håkan Hellströms 1974 Och för att reda ut detta för att prata om de här fyra spåren som jag liksom en stor del av Håkans fanbase har haft en lite komplicerad relation till så har jag bjudit tillbaka Gustav Torshell som var med i, i den så att säga första säsongen av podcasten då han pratade om Håkan Hellströms ett bekännelse. Han var också senare bedra med och pratade i ett nyårsavsnitt jag släppte om det årets bästa album, det kommer aldrig vara över för mig. Och nu är han alltså tillbaka för att återigen prata Håkan Hellström. Hej Gustav! Eh, hej, T tack. Jag har helt glömt att jag pratade om det kommer aldrig vara över för mig. Helt glömt det. Jag minns mycket väl vårt samtal om ett bekännelse, men det där nyåret... Minst ingenting. 20 ja. <try> avslutande trevliga minuter på det avsnittet som är värd att lyssna på om man, om man gillar den skivan. Och ditt kolikbars bekännelseavsnittet är också ett av de avsnitt som jag fått absolut mest beröm för. Ja, eh, åtminstone du. den första, första podcastrundan eh, då du lade ditt hjärta på ett silverfat och visade upp det för omvärlden. Som sig bör när man diskuterar Håkan Helström lite grann Ska man försöka det, kanske ja, Precis, och för att sätta dig lite mer i kontext Innan jag släpper loss dig lite mer Du är då alltså en, en del av duon tittar om snackar Tillsammans med Emil som inte var med för alldeles för länge sedan I det senaste nyårsavsnittet Och där ni brukar prata film Ja, precis. Och där du brukar vara gäst. I senaste avsnittet med Kvarteret Korpen. Precis, precis. Eh, vilket, vilket finns då på iTunes och tittar och Exakt. Du, eh, den här ep nu när den släpptes eh, har ju möts av både Bu och Bär. Och kanske för första gången, eller åtminstone mesta gången i Håkan Hälsrums karriär så har den inte det möts av en överhängande positivitet. Utan det har snarare varit mer förvirrade röster. Och därför så har jag bjudit in dig lite grann för att hjälpa mig att tänka lite klarare om det här albumet. Ja, men alltså, jag, jag är mer så här. Jag är mer lugn. Det är inte så att jag hyllar, hyllar den nya epen på något sätt. Men jag känner mig trygg med att så här, nu är det inte slut och sådär. Det känns som att det är, är, är fler män som är besvikna än kvinnor. Och jag brukar vara med den som. Tycker om saker som kvinnor Vare sig det är duschtvålar Eller, eller musik eller film Och, sådär. och vad, vad, eh, vad tror du att det beror på? Alltså då, då, jag har faktiskt en teori eh, när, i, Vad heter den där parken? Jag har varit på H Håkan Helsing senaste eh, konserter i Göteborg Där du bor Och vad, vad, heter, Ascale, vad heter den? Parken? Asalea Just det. Som då ligger i Slottsskogen Konserten som var året När det kommer vara över för mig eh, Kom, plattan och året efter var det ullevi Som är på något sätt klimaxet I, i hans eh, karriär Och efter den här eh, Parkturnén året innan När jag läste recessionerna dagen efter Så märkte jag så här, okej okay, Han får fem, All, konserten får fem Det tycker inte jag den var Jag tror aldrig jag har varit någon konsert, jag tycker det är fem eh, men, Och nästan varje låt Framförande fick fem Och det var så här, så här, shit, jag förstår De som inte gillar Håkan Hellström att det är Overkill med allt det här och sen året efter med Ullevi-spelningen, där det kanske var mer på sin plats. Med den, den totala femman som nästan är betyg sex. Eh, även i väldigt många av låtarna som framfördes. Alltså det var en fantastisk konsert, eller hur? Ja, ja, absolut. absolut. Och, och då var de ju tvungna att sätta alla de här femmarna igen. Förstår du? Mm. Och då är det lite som att, man har, nu har man redan pressat himlavalvet i... Hur man kan hylla Håkan Hellström. Så det mm. finns bara en väg ner. Och, och det är det som händer nu. Det går liksom inte. Och jag tror han vet det. Han har ju sjungit om det i tio år. Alla vill se dig dala nu Håkan det, som Precis. Har han, han, han har ju vetat att det är på gång. Så att vad han gjorde nu. Med den här EPen som då är väl fyra låtar från höstens kommande skiva. Eh, så visste han att så här, okay, det kommer få betyg sämre än allting annat. Alltså nu börjar det, Kommer det börja gå neråt lite. Så att antingen gör jag något så här Tom Waits-experimentellt. Som ändå liksom folk, många, inte skulle vilja lyssna på. Eller så gör jag någonting som passar sommarens andra, kanske sista stora pikkonsert jag kommer ha. Innan det börjar dala. Så jag tror mest det har varit så att han, gör, han gjorde de här lite mer... För det har väl varit en del av kritiken, det här... Ja, nu har han sålt sig till arenapoppen. Eller rocken. Där tänker jag så här, nej nej men han, han har en sista konsert. Och nu kommer det komma några år när, när kritiker och publik är lite skeptiska. Där han liksom hittar nytt. Vilket han, han kommer ju älska den positionen. Att få, äntligen få bli dag igen. Och så kommer det stiga igen och sådär. Så, där. så att, det känns som bara allting är väldigt naturligt. Plus att jag tyckte... Låtarna var trevliga men vad tror de min teori Delvis är det ju så Att det finns ju en mediedramaturgi Som har pekat uppåt så pass länge Att det Alltså det kommer ju en punkt där där det är dags att ta ner Någon också F Får jag be om ursäkt till de lyssnare du har mm. som, som satt och kände så här, Men vadå det där är ju en teori, teori alla har För så kanske det är Men jag är som sagt en filmsnubbe Som verkligen älskar Håkan Hellström Det är därför jag är med här och jag har ingen koll på musiksnacket. Så jag kan mycket väl ha haft en teori här som redan är ute där. Och då, då ber jag om ursäkt. Men då kanske det känns lite bättre med den ursäkten till den lyssnare som blir irriterad. Fortsätt. Men, men jag tror också, för, för den teorin jag har hört någon uttrycka den innan kanske inte lika klartänkt som du. Men det finns ju också på något sätt att man kan, man kan använda den teorin för att försvara fyra låtar som kanske inte är lika bra. Men ska som... vi ta då låtarna... Eh, han släppte ju låtarna en i veckan Ska vi ta vad som hände med oss För jag märkte då också med, med första låtsläppet Din tid kommer eh, jag, jag jobbar ju natt Och är vaken där vid midnatt För det är då han, han har väl släppt låtarna vid midnatt Alltså så här, när klockan slår tal Precis. Och så att... eh, när första låten kom då, nej, men då låg jag alla mina vänner och sov mm. eh, Och jag hade mina gudbarn sov över hos mig och de låg ju så också. Så att jag började lyssna på den här och somnade med din tid kommer. Och vaknade först här en och en halv timme senare med den fortfarande på loop. Så, där. så att det blev en ganska fin upplevelse så. Mm. Men jag, den låten kände jag bara var. Men den var en uppföljare, en, en upptempo och uppföljare till du är snart där. Alltså den här peppen som han är så bra på att ge alla oss eh, som inte har lyckats. Alltså sånt, som, alltså det här inspirerande att. Eh, det finns en forskad. Den tyckte jag kändes väldigt åkan hellström. Men direkt sen dagen efter med mina kompisar som jag brukar åka på den här konserten med. Så märkte jag att de var och de är inte heller några så här musiknördar. Men de var så här, ja, jag kan förstå kanske att du gillar det, men den var, ju, den var lite trist. De ville knappt prata om det. Alltså det var som att det, det, intrycket var blekt för dem och då då hade jag till så här aha, oj. Eh, och sen följde ju det för den fick ganska många fyror men vad kände du eh, just med den första låten för den tycker jag ändå är jag kan förstå kritiken mycket, lite mer med de andra men den tycker jag är väldigt nära vad Håkan har varit de senaste åren Så, så som jag har egentligen genomupplevt alla de här låtarna på den här ep är att eh, kopplat i mobilen då i hörlurarna lagt mig ner blundat och bara lyssnat du vet, så här, för att ta in den så som jag gillar att ta in så här, nya släpp från artister jag verkligen gillar. Min motsvarighet är att jag, jag, jag gärna lyssnar. Jag på morgonpromenaden, så, då, då tar jag bäst in låtarna. Eller under en löptur. Man måste vara ensam i sitt möte. Så där. Ja, och det är en krysa som lite stämmer tycker jag. Att slå på den under tiden som barn äter frukost. Vilket för övrigt mina vänner gjorde. Det, det, det är ingen hit. att, att Om en, en låt ska nå in i, i ens själ. Alltså om, om det är någonting som jag verkligen respekterar så vill jag liksom eh, ge den de få minuterna som det tar och lyssna på den liksom så jag, vill, jag vill ta den det första mötet så rent som möjligt till respekt av artisten mm. eh, så att, ja, men i vilket fall som helst då och då blir det så låt ja, låten sätter igång, ja, ja men det här låter väl, det här låter mm, jo nej, snart, snart kommer det och så kommer det någonting som i första lyssning känns som lite sådär, ja, jag fattar, det är U2. Det var första singelsläppet på förra skivan också. Mm. Ja, där kommer någon fras där, ja. Och att jag sitter och väntar på att nu ska den där punchen komma. Men den kommer aldrig riktigt. Äh. Och att, att jag är mer sådär, Ja, okej, okay. ja, men där förstår jag vad han ville göra. Okej, okay, ja, den där gitarren. Mm, ja men det är lite broder Daniel call på den. Men för att fråga då om vi hoppar till singelsläppet, det, det kommer aldrig vara över för mig mm. för den där kände jag lite så här nej, nej, för det var ju en så här stor grej att det skulle spelas på radio. alla satt och väntade för den släpptes på dagen. Men där blev jag där, för där var jag lite så här, ja, det var en okej okay trea. Medan mm. alla bara hyllade upp den. Så det här blev, det, det, då, då var jag lite där alla och du var nu. Mm. Eh, men, men vad kände du, när, eh, kände du samma sak med att det kommer snart vara över för mig vid första ja, men där, där var det på första listningen så inser man på något sätt: Okej, okay, den här banan som Håkan har valt den här gången. Jag, även om jag inte var liksom översvallande efter första lyssningen på: Det kommer aldrig vara över för mig, så var jag åtminstone så att jag hörde Lotes identitet. Här var det så här, som du säger, ja det är en sån låt. Det här har han ju gjort typ förut. Det, för det, det jag kan hålla med, och det är alla de här fyra texterna. Speciellt när jag läste någon intervju i tidningen Vi tror jag var med Håkan Alström. Så var det så här att texterna fladdrar mer i alla de här fyra låtarna. Mm. Eh, alltså att han har alltså, där han, han, har liksom med de andra plattorna blivit bättre och bättre tycker jag med att hålla sig på en väg i varje text. Alltså, vare sig en berättelse eller känsla. Men här, förutom att han blandar in engelskan, som vissa har klagat på, där jag känner mer så här, ja, men det, det var ju varför jag inte började lyssna på Håkan hälsan från första början. Så att ja. det är mer han. Så, så är det mycket text som bara känns inputtad, vilket han sa i den här tidningen Vi. Att så här, det är melodierna och sen han var liksom... Han har nästan lite, lite lekt fram texten och det förvånar mig att han var så öppen med det, att det inte kändes så viktigt. Och det, för det är och det, ju viktigt med Håkan Hälsrum. Ja, och det kan nästan kännas. Sen har låten växt. Eh, jag tycker det är en bra låt. Jag är övertygad om att det kommer att vara en väldigt bra live-låt. Den referensen jag vet att jag gjorde när jag skrev några rader på Kärpknasterts Facebook-sida var att det är en låt som är gjord för arenor och den är väldigt kommer säkert vara väldigt mäktig på arenor. Men på något sätt när jag lyssnar på den i mitt vardagsrum så blir den för stor och liksom brakar ihop under ja. sin egen vikt på något sätt. Det, det, Men, jag kan inte kommentera det för jag lyssnar aldrig på musik i mitt vardagsrum. Utan jag lyssnar bara när jag går eller ute och springer. Och då, då, då, då, då funkar den ju väldigt bra. Ja. Men jag vet inte att jag tycker inte den är dålig. Men jag blev för, på något sätt förvånad över att den gapade efter så mycket, men inte riktigt nådde hela vägen. Jag, jag, tror, jag... jag tror sen om två år så tror jag att alla kommer att tycka att just den här låten fyller sin plats. För, för, för när jag sen kan förstå er kritik mer, det är sen när, när de andra låtarna kommer. Mm. För det är där jag tror att det är där han lite. Han lovar. Andra, alltså, kä väldigt känslosamma saker också Med att släppa Din tid kommer först Och där blir eh, va, Den andra som kommer är Hon är en runaway va? Precis Och, och den låten Hur eh, vad, vad tycker du om den? För den var ju Den var ju Den var ju mest bara Fin och trevlig Jag gillar ju eh, Puttra och åka på, I motorbåten Låter En av mina Håkan favoriter Är Precis som Romeo Där han bara kör massa liknelser Om kärlek eh, och den här var ju eh, en enkel puttrande trejetingars låt. Mm. Återigen, jag älskar referenserna. Det här låter The Birds. Det låter, tänkte jag, låter det lite Jackson Brown? Och det skulle jag få vatten på, på min kvarn, känner jag, med de återkommande låtarna. Men det var också någonting som lät... Fan, låter det... Det var första gången jag kom ihåg att jag, jag tänkte det, och som jag sen liksom inte kunnat släppa. Låter det inte lite slager? Och jag gillar... Här, redan vid första lyssningen var det vissa textrader som hoppar ut. Inget sex på gräset, snälla, det är tisdag. Jag gillar textraden, du ser en ängel med Diane Keaton-ögon. Alltså en... Jag kan säga att jag är både och. Alltså, så här, jag är så här Eller så är den bara inslängd. Alltså att oh. Det fanns nog mycket bättre där, jag vet mm. inte. Mm. Alltså, så här, de sticker ut så pass mycket att det är finns aldrig någon helhet men det finns ögonblick som jag verkligen gillar. Men mitt stora problem med den här låten är refrängen som... Skulle visa sig att det stämmer med de andra låten och refränger som inte riktigt lyfter. Främst för att versen flyger högre. Alltså melodimässigt ja. tycker jag. Och så, och så är det nästan som att den sänks sen känslomässigt när refrängen kommer. Så att det, det, håller med där? För mig så är verserna 4 plus och refrängen på den här 3 plus. Ja, eller, eller snarare så här, verserna är fyra och refrängen är två plus. Och det är det som blir konstigt. Ja, för att ha en större sätt. kontrast. Som sagt, inte dåligt, men inte mer än bra. Och det är väl ganska elakt att döma en artist som Håkan helström. Alltså sådär, Och du måste alltid leverera saker som är fantastiska. Och, och sen, sen kommer ju då låt nummer tre. Och det är här jag tror att folk är så här: Men, nej, men vad fan. Vad fan håller han på med. För det, den har, det, det är en låt som har vuxit som jag tror kommer förändras väldigt mycket live också. Eller så är det en Livets teaterlåt som aldrig mer han kommer köra. Eh, man vet aldrig riktigt det där. Jag gillar ju Livets teater så jag vet, det kan vara från nyårs, kan vara det jag minns från nyårsgästandet, eh, att, att det är den låt du gillar minst på, det kommer snart vara över för mig i plattan, eller hur? Korrekt, korrekt. Eh, och även han tror jag. Alltså mm. så här, han har inte kört den någonting. Nice. Jag, och där är melodin melodierna Jag älskar ju kvinnokörerna Som han använder dem i Livets teater och eh, vad, heter lö, vad heter den? Löven? Oh, jag tänkte oh. säga när löven faller ner Men det är en Karola-låt <laughs> När lyktorn tänds När <laughs> lyktorna lyktorna tänds ja precis Förlåt Men de hör ihop för mig Med just den här accelererande kvinnokörerna Det, det skulle han kunna få ha på varannan låt Gärna mm. för mig Alltså jag älskar det och har gjort sedan jag var barn när man gör det på det sättet. I eh. alla fall, för mig den här tredje låten brinner in the shit. För mig är det här kanske min favorit. För den, man när man hör... läste recensionerna och första så här rösterna på Facebook, du vet, på Åkan Hellströms sida. Mm. Så är det den som folk blev först omedelbart besvikna på. Men den verkar mm. ha stigit. Alltså den fick så här två getingar eller tre getingar. Tre getingar hos recensenterna är ju i stort sett en geting när det kommer till Åkan Hellström. Ja. Eh. Men den fick sämst, men verkar ha höjts. Berätta, förklara. Jag tror folk kommer känna igen sig. Jag gillade det faktiskt den från första början. Återigen, precis som med Hon är en runaway så är min kritik här att jag tycker att refrängen skulle kunna vara varit lite mer vassare. Ja. Det kan vara också vara så att jag bara stör mig på att återigen blanda engelska och svenska på ett sätt som inte heller känns särskilt snyggt. Det jag... behövs helt, för det, alltså det är så här, bring in the shit hade kunnat vara vad som helst. Alltså... Det hänger inte ihop med det övriga han sjunger, snyggare. Alltså så här... Det är slarvigt, lite slarvigt. Ja. Vad betyder eh, det, ni? Jag, jag har ingen aning. Britney in the shit. Är, hon, är, hon dansar bra. Jo, vi, man fattar ju, fattar, men man fattar inte. Ja, ibland kan jag höra textrader många gånger. Herregud, jag Bob Dylan -fan, Som jag inte fattar, men som jag fattar. Förstår du vad jag menar? Att jag, jag förstår inte vad de betyder, men emotionellt så kan jag ja. förstå dem. Här förstår inte jag riktigt på något plan... In shit där. Men så, i övrigt... Jag kan känna så ibland med Jocke i Kent Alltså såhär, han har såhär snygga Och så bara dyker upp små grejer det är vad va, va, va, va fan säger han? Och så lyssnar jag om och om igen Och är så här: nej, jag, jag kommer aldrig fatta det här Jag är en av de killarna som tycker att Kent var bra Tills de blev ett Depeche Mode coverband Eh, någonstans sätter tillbaka till Samtiden så har de släppt Ganska få riktigt bra låtar. Jag, fall... typ, jag plockar typ två Kent låtar från varje platta eh, lite, En, en Depeche-mod-låt Som jag gillade Som jag antar att du tycker är en Depeche mod låt Det är Columbus För den passar rätt bra in på på hela Kungsholmen, när man jobbar på Kungsholmen eh, natt. Ja. Det är en fin låt, det finns en väldigt fin cover av Svante Turesson på den. I övrigt vill jag bara säga att jag tycker Brinner the Shit är en väldigt bra låt, förutom att, att som sagt, eh, refrängen inte riktigt lyfter för mig. Jag tycker att La Gale Fraser, som tydligen också ska vara med nu och köra på Ullevi, så som hon gjorde på den här omtalet New York-spelningen. Jag har gör... inte hört någonting om den New York-spelningen, men, men det hinner vi inte med nu. Jag kan bara säga att jag har två bekanta som var och såg den. Och Va? se... Jo men ge, ge, ge oss, mig och lyssnarna någonting av vad, vad som kommer skall med Ollevi. Vad, vad många säger så, New York-spelningen säger sig och det kan ju också bara vara för att det var i New York och för att det är liksom lite jippe över det. Alltså det var en fantastisk spelning och att just Brinner in the Shit och din tid kommer lyfte enormt på scen. Ja, eh, häftigt. Det glädjer ju mig. Men Brinner in the Shit, det som slog mig för jag programleda in en grej här bara? Ska vi inte förklara för den lyssnare som inte vet? Vi nej, droppade hon. Vad heter hon? Lagaila. Lagaila Fraser. Det är väl Aphrodite. Eh, ja, bland annat. Ja, precis. Gospelsångerska skulle jag vilja kalla henne i, i första hand. Ja, det, hon, hon tycker nog <laughs> din förklaring är snyggare. Mm. <laughs> det här är ju en slager. Det låter som en slager. Det känns skrivet som en slager. Och... Man kan också kalla det amerikansk västkust. Jag gillar ju när han drar mot amerikansk västkust. Jag var väldigt förtjust på, det kommer aldrig vara över för mig, när han på den underbara låten Du kan gå din egen väg börjar låta mer och mer Jackson Browning i sina trummor. Jag gillar de dragen, men jag ska inte säga det som något kritiskt, men det låter väldigt mycket slager. Förstår du vad jag menar? Jag, jag, inte, ja, ja, jag, jag känner inte det på det sättet. Och sen är, sen, jag förstår ju inte heller de här referenserna som amerikansk västkust, rock och sånt där. Alltså jag, jag, jag ser, jag får inga bilder framför mig. säga eh, flit, Fleetwood Mac, kokainig, ja. väldigt clean rock. Soft rock kallar vissa det. Jag skulle ja. säga att, att min mentala bild av västkust. Trummorna och basen är så ren och så klar att du kan äta saker som ligger på den. Alltså så här, om du tappar en macka på golvet så skulle inte jag rekommendera att äta den. Men tappar du den på de här klina trummorna så kan vad du äta är, dem. Vad är YouTube för för genre pop enligt så här väst, amerikansk västkust? Uh, och vad är Bruce Springsteen? Så att jag orienterar mig. Ja, ingen, ingen av dem är riktigt uh, västkust. Amerikansk Nej, västkust. Men vad, vad är de? Vad är motsvarigheten? liksom? Uh, om vi kollar amerikansk uh, östkust Kust så kanske det är lite mer skramligare om vi pratar New York-ljudet. är lite mer punkiga. Det är, väl, det är väl samma med rappen egentligen? Alltså rappen är renare. Ja, soligare. Lite... Ja. Eh, kanske på grund av vädret. Alltså, det landskapet påverkar ju människan och dess musik. Soligare på västkusten och eh, skitigare. På, mer experimentellt på, ö... på östkusten. Och det Precis. samma gäller rocken då. Liksom. Mm. Ingenting är bättre eller sämre än det ena skulle jag vilja säga. Men när amerikansk västkust är väldigt bra Så är den fantastisk Och Jag tycker, jag man tycker man det var pratar... så fint att, att Håkan Hellström På något sätt gjorde svensk västkust Det var ju passande på liksom, av två på två plan Nej, Vilken allra svår favorit du snart är Eftersom den är, den är nog mer än en egen låt Från, från vilken det är det? Två steg för Edewise Två steg från Paradise Paradise, herregud vad jag... jag droppar fel titlar. Ja. Men vad, är, vad tillhör den för Amerika-genre? Den skulle jag vilja sätta lite på New York-hållet. Kanske just för att den skäl lite melodi från John Lennons Mind Games. Så den skulle jag vilja sätta lite mer New Yorkig. Medan kanske... Om vi ska prata två steg från Paradise... Så kanske snarare saknade till havs är västkust. Titelspåret två steg från Paradise. Där pratar vi söden. Där pratar vi New Orleans. Medan Aha. som sagt du är snart där. Då, då vi hänger vi i New York. Då hänger vi i Brooklyn. Har Håkan överhuvudtaget gjort någon nordamerikansk låt? Jag vet inte vad, vad nordamerikansk musik skulle vara. Okej, okay, du, du vet inte heller rock Alltså så här nordamerikansk rock det, det Börjar vi, vi prata liksom Pearl Jam och sånt där då? Det är ju, ja, jag vet inte jag, ja, ja, jag, jag försöker bara lära mig här Jag tycker det är intressant <laughs> det, det här, jag tror, jag tror väldigt många som ja, men Om som... vi kallar nordamerikansk pop, det blir Kanada rock Istället, har, ja, har men... Håkan som gjort någon Kanada rock? Och vilken låt annars Kommit närmast? Kan det vara det avslutande Lämna mig inte i det här skicket Okay. Nej, ja. nej jag vet inte. Nej. Det är så jag, jag mest för att provocera. Men, men vad, vad, vad känner du om Brinner in the shit i övrigt? De låter jag lyssna på mest, för äh, äh, din tid kommer lyssnade jag sönder väldigt fort. Och just på det där sättet som kanske alltså just på det där sättet som kanske 15 Tjejer lyssnar på musik. Alltså att den jag använder den som den där inspirationen den är meningen som. Eh, och sen la jag den alltså så här behöver jag inte lyssna mer på den. Burning in the shit. Och låt nummer fyra sen då, som, vad heter den? Lämna mig inte i det här skicket. Ja, de två har jag nu på, när, när, nu när jag ger mig ut på löptur efter att jag har spelat in. Så spelar jag dem, och sen, sen finns en hel del Pink i det låtspåret. Jag byter låtar hela tiden. Ja. Så blir de två låtarna och sen lite Max Martin-produktioner av Pink. Så de flyger väldigt härligt. Och lämna mig inte i det här skicket, kan jag säga... Har blivit min favorit. Jaha. Vilket kanske är, är, det din, är det den värsta låten för dig. Jag skulle bara säga. Problemet för mig är att jag inte hittar någonting. Och varken reta upp mig. Eller förälska mig. För det första så hör inte jag riktigt vad han sjunger. Och när jag väl defri defriserar refrängen. Så säger jag. Okej. Mer blandning av svenska och engelska. Som inte riktigt flyger för mig. Jag tycker, den här, jag tycker den är lite tydligare än, än brinner in the shit-strofen. Men främst... Alltså det jag tror att folk blev förvirrade med, med hela den här EPen är att den saknar liksom en för sent för Edelweiss låt. Alltså... Allting känns igen lite när du säger så här, liksom, här slagare. Till exempel när jag, lys, jag har min egen EP som jag lyssnar på. Och då är det låt nummer ett är brinner under shit. Låt nummer två är lämna mig inte det här sticket. Låt nummer tre är för sent för Edelweiss. Och låt mm. nummer fyra, din tid kommer. För där får jag en historia av liksom, han är superkär. Eh, han blir lämnad men kommer klara sig. Sen kommer låt tre, för sent för Edelweiss. Som är att han inte har klarat sig. Han är på botten och sen Din tid kommer, du vet. Jag älskar att göra om låt, ordningen så att det blir en historia. Ja, Men jag tror det kan ha också haft lite... Alltså att släppa den som fjärde låt, Lämna mig inte det här sticket, blev en, en uppretning på de, an, de två andra låtarna liksom efter Din tid kommer. Alltså Brin and the Shit och, och Hon är Runaway. Mm. Men jag vad blev... tycker du då om, om den fjärde för den är väl lite då slager som du säger, precis mm. som hon är en runaway. Att jag det snarare är så. Ja, det är väldigt mycket slager. Det, det, alltså, det behöver inte vara något negativt. Den är trevlig. För en gångs skull har jag ingenting att säga. Och det, det är väl inte så bra, kanske. Men vet du varför jag började älska den? Ska vi Nej. tillägga här? Det, för det är, väl, det är bara väldigt så här personligt. Jag började fantisera på en morgonpromenad, när jag lyssnade på den låten i början. Att jag skulle filma min papp. Som, han, han har fyllt 70 nu när han är gammal och när han var yngre så brukade han skojdansa som Mick Jagger, du vet som Mick Jagger och David Bowie i Let's Dance mm. eh, eh, Och tänkte han så här, gud jag ska spela in honom när han dansar till Lämna mig inte det här sticket mm. och så ska vi syskon komma in efterhand och dansa bredvid honom och så ska det spelas på hans begravning Och plötsligt fick jag så här klumpa halsen nu ja. och Kan få när jag lyssnar på den låten För det blir som hans sorti till livet Alltså min far mm. Att jag kommer bli all right Även om när min pappa dött För det, det är min stora skräck så här. Va, hur fan ska jag reagera på att min pappa försvinner eh, Och det är ju inte alls det låten handlar om Men det har den kommit att betyda för mig Och det är väl det som är det härliga med Håkan Hellström ändå, Och alla vi som gillar honom Att att eh, han får igång oss, liksom. Fantastiskt, klassiskt Gustav-ögonblick när du lyckas få en, någonting jag inte riktigt gillar. Och så gör du någon sorts emotionell koppling och sen så har du mig lite sålt. Ämen, eh, äm... En solnedgångslåt, helt enkelt. Du vet, den där slutbilden när folk går bort i solnedgången. Ja. Ja. Nej, men det, det, det är ju disco. Det är ju slager, det är... Det är den Jackson är väl det Brown. närmast när Björn Olsson producenten pratar om att det kommer låta lite mer ABBA. Mm. Det är väl den här låten i så fall. Ja, precis. Jag har inte köpt det på de andra låtarna men här låter det mer ABBA. Lite uh. ABBA's Angel Eyes kanske. Look into his Håkan Hellström, det är fint att han får utforska och utveckla sig åt olika håll. Han ska ha respekt för att han, han går sin egen väg och så. Det är den rädslan jag har när jag har hört den här ep inför liksom det kommande albumsläppet. Om jag har förstått, förstått rätt ska tillkomma liksom sex låtar på det här. Det tycker är jag är lite att... tråkigt. att, att det, då, det är ingen EP utan det är bara fyra låtar från nästkommande platta. Dels, jag hoppas jag... att de är utspridda så att de inte heller är de fyra första låtarna. Ja, precis som C+C Top gjorde på sin senaste skiva. Det hade varit var tråkigt grepp. Jag hoppas jag tror att de här ullevi som jag ska se nu eller uppe som jag ska se i juni eh, jag tror att att kommer om de låtarna som är med här kommer ju få växa i live kostym och bli någonting annat och inte alls sönderslicka. Men ja, det återstår att se. Och, så kommer, och plattan kommer bara få fyror, vilket kommer vara ett underbetyg, men, och det är där jag hävdar om anknytet till början, det, det finns ingen annan väg att gå betygsmässigt eller publikmässigt att bli, än att bli lite mer besvikna, och jag tror att Håkan Hälström har koll på det, att det mycket väl kan vara så att plattan efter det får bara treer och tvåor, mm. eh, men sen har han massa låtar som han har gjort som man kan lyssna på. Som gör att det aldrig kommer att vara över för honom. Och han kommer bara fortsätta. Det finns en stig bakom stängslet, Och så vidare och så vidare. Hur blir det för dig? Har du lyckats hitta någon biljett till, till spelning? Nej. Jag har ingen biljett till Ullevi. Ja. Så, så om, det, om det är någon som lyssnar på det här. Och vill göra en gärning. Så två till fyra biljetter. Så säger jag ja tack. Liksom. Kontakta oss på Facebook så skickar vi vidare. Eh rekommendationen till Gustav. Det kommer inte hända för att alla vill ha, det är så många som vi inte har men det är ändå bra att slänga ut. Men kommer någon tänka så här ja men den här killen som pratar om den här EPN på uh, han, han förtjänar en biljett till skillnad från Tony som bara sa massa elaka saker. Ja, precis. Eller så här, min brorsa vill ju ändå inte gå. Alltså, ja. kan jag, så. För jag skulle uppskatta det verkligen. Och få ta, ta dit min lilla syster, eh, som jag aldrig har gått på Håkan Hellström tillsammans med. Mm. Eh, för att jag har varit lite klumpig och ignorant som storebror. Så, <laughs> nu fiskar jag ännu mer känslomässigt här. Ja. Ja, det, det, jag har, det jag ser fram emot med den här konserten då, är ju att jag ska gå dit med min flickvän- och delar av hennes familj. Vi har fått två sittplatser jag och min flickvän som ligger åt 28 Haiti. Platserna ligger nästan i Borås brukar jag säga. Men jag hoppas att, de, att man kommer liksom Vad är det då? Alltså uppe till höger i något hörn eller i var? Bakre hörnet i princip. Ja. Men, men, men det som glädjer mig är att, liksom att, att eftersom hon också är ett stort Håkan Hellström-fan och hennes familj så det ska bli väldigt roligt att gå och se tillsammans med henne och få vår första Håkan som konsert tillsammans. Senast vi när han spelade på Ullevis så var vi bägge där men kände inte varandra vid tillfället. Så att, att på något sätt så, så känns det som en, ett bra sätt att sluta en cirkel liksom, från det att vi, vi var två människor som inte kände varandra och stod i publikhavet och nu plötsligt står bredvid varandra på något sätt. Ja, och även för Håkan Hellström kanske. Att det här blir alltså det här blir slutet på kapitlet i hans ungdomssaga, mm. den här ullevi nu, kom, nu kommer medelåldern. Precis. Och du har träffat tjej och ja men det är så här, det är mycket som knyts ihop där. <hå <hå Håkan Hellström Häl sparkar upp dörren till replokalen, kommer in till Augusti familjen så säger: grabbar, grabbar, nu lägger vi ner Tony har träffat tjej. Precis, precis. Skulle han... Det var många som måste också ha. Det, det finns nog många, Toni, och jag har en flickvän på den här konserten. Ja, men precis. Och som tänker så. Alltså att det, det blir så här symboliskt. Man har liksom möteskrivet. Finns det någon låt du ser fram emot? För att det jag saknade på förra Ullevi, det var slutspåret på det kommer vara över för mig. Den heter. Det tog så lång tid att bli ung. Precis. Eh, för, för den låten, han spelade den på, på Way Out West-spelningen där. Mm, nej äh, jo, tänkte, jo, jo. Ins... Okej, förlåt, förlåt den inslängde för i det. den här uppsnärd i det blå det är ju en uppföljare till den liksom du pratade om 2010-spelningen när körde hela uh, Källningen Sorg för mig ja albumet. precis och jag har bara hört den på Spotify i och med att den finns där eh, och det var där jag hörde den låta för första gången och jag älskar den live-versionen alltså när de avslutar uppsnärd i det blå med Det tog så lång tid att bli ung sen när den kom på Det kommer vara över för mig-plattan så den är jättefin, men jag blev besviken på att den inte pallade ur mer. Alltså du vet, att man typ tog in kvinnokörerna. Att den fick stegra, precis som du är snart där. Gustaf, eh, det här har ja. vi pratat om i nyårsavsnittet. Jaha, okej, okay, förlåt. <laughs> så så du, du får gå tillbaka och lyssna så, så, så okay, hör du vad, vad vi sa då. Okay, ja. men, men det hoppas men... jag att ni på Ullevi i varje fall, att, mm. att ni får det då. Jag hoppas också på att höra den. Jag hoppas på att få återigen höra När lyktorna tänds. Jag hoppas på att få höra Brinner in the shit. Och jag hoppas att den kommer att vara så jävla stor och mäktig. Och att det där saxofonsolot som de slarvar bort på låten kommer att bli suveränt. Att det kommer att bli liksom Clarence Clemonsaktigt aktigt live. Ja, uh, att också... det blir en sån här sju minuters låt som bara blir magisk. Ja, och jag hoppas, på, jag hoppas på att få höra en cover. Han brukade spela mer covers förr. Jag har någon gammal skrån i liksom Hultsfred upptagning från början av karriären spelade Runaway alltså den klassiska Runaway 60-talslåten. Och precis inte Bon Jovi som jag började tänka på. Du Gustav, mm. tack för att du var med i det här korta avsnittet. Vi kallar avsnittet för en EP. Det var jättetrevligt. Jag älskar att jag får, får, får prata om Håkan Hellström och har blivit den snubben. Alltså, så här, då, då känner jag tillhörighet med Håkan Hellström, trots att jag egentligen bara, bara är en snubbe som lyssnar på honom. Mm. <laughs> Och jag tror säkert vissa lyssnare kan slita håret av att hur fan kan de prata så här länge om fyra låtar, nu får de för fan skärpa sig. Eller så är det några som sliter håret och bara hur fan kunde de prata så här länge om de här fyra låtarna utan att säga någonting. <laughs> Precis, så är vi podcastvärlden, alla ja. pratar men ingen har något att säga. Du, jag säger tusen tack Jag hoppas att alla lyssnare Tar och lyssnar på tittar och snackar om man är filmintresserad så tycker jag att det är en av Sveriges... Det är Sveriges bästa filmpodcast. För fan, vilka, vilka andra finns det? Liksom. Vi, vi, men vi, vi är rätt sköna också när, när, man, när man börjar lyssna på oss. Ja, men när, när man tycker. lär känna er. Liksom. Ja, precis. Det gamla gifta paret som ni är. Och eh, du har lyssnat på Kärlek och Knaster som finns på kärlekoknaster.se Senaste 15 avsnitten finns på iTunes. Gå in på Facebook-sidan, gilla, dela, kommentera, tipsa era vänner... Eh, Ja, och så skulle jag bara vilja säga lite saker som jag då eh, har hänt sedan dess eh, att vi spelade in det här avsnittet. Gustav har fått tag i biljetter till sig och sin lilla syster så att det kommer bli Ullevi för honom nu i helgen. Eh, liksom för mig och liksom för podcastens återkommande gäst Jonas Färnefors. Sen skulle jag också hälsa från Gustav att en sak han inte nämnde det är att han har ett Instagram-konto som är Gurra Torssell. Där han lägger ut en text varje dag och en bild om olika filmer. Så jag skulle plugga det åt honom. Ja, jag säger tusen tack återigen för att du har lyssnat. Och glöm inte Warren Sivons bevingade ord. Enjoy every sandwich.